Pista 29 Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura, seculum Editura, vestala Pagina 311 Teritoriile care îi furnizaseră soldați erau acum sub controlul turcilor, încât armada n-avea altă soluție decât să recurgă la mercenari. Împăratul se adresează papei și câtorva prinți din Occident, cerându-le ajutor, ceea ce ar fi constituit în fond tot o formă de mercenariat, căci latinii ar fi urmat, bineînțeles, să accepte controlul bizantin. Biserica era într-adevăr interesată să ia inițiativa organizării unei mari expediții militare. Printre altele spera că, după schisma declarată în 1054, să-și refacă totuși influența și să-și subordoneze Biserica Orientală, ceea ce ar fi sporit considerabil nu numai prestigiul, în paranteză, atât asupra prinților occidentali, cât și în răsărit, încât paranteza, ci și veniturile prin intermediul numeroaselor dioceze care s-ar fi creat. Biserica a conta probabil și pe sprijinul material și eventual militar pe care corpul expediționar al cruciaților l-ar fi primit din partea Bizanțului. Deocamdată, condițiile minime trebuiau asigurate la plecare. Mulți dintre cavalerii care porneau în cruciadă, precum și mulți țărani care îi însoțeau, își dăruiau bunurile bisericii sau și le lăsau în grija bisericii, în paranteză care, între timp, le exploata, închid paranteza, sau împrumutau sume de bani lăsându-și în gaj pământurile, chiar știind că le rămâneau puține șanse de a le recupera. Obiectivul declarat al papalității organizând o cruciadă era acela de a da posibilitatea pelerinilor să viziteze sfântul mormânt, deci de a-l elibera de sub stăpânirea ghilimele păgânilor în gilimele. ghilimele. Grupuri masive de pelerini formate din sute și chiar mii de persoane, vezi notă 1, întorcându-se din Palestina, informau creștinătatea din țările lor asupra persecuțiilor la care erau supuși acolo creștinii, vezi notă 2, întreținând pe această cale o stare de spirit în sensul dorit de biserică. Citesc notă 1. Astfel, în 1026-1027, vizitează Palestina un număr de 700 de pelerini, între care erau și mulți cavaleri normanzi. Ghilom, conte de Angolem, se scrie a -N g o u l e cu accent circumflex M-E, conduce de asemenea un grup mare de pelerini. Tot atât de masiv a fost și grupul din 1033. Iar în 1064-1065, grupul german condus de Gunther, se scrie G-U-N-T-H-R, episcop de Bamberg, număra 7.000 de pelerini, în paranteză, după alte surse, 12.000, închid paranteza, din care s-au reîntors 2.000. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Califul al Hakim îi persecutase crunt atât pe creștini cât și pe evrei, distrugând în același timp, în paranteză 1010, închid paranteza, Biserica Învierii și cea de pe Golgota. În 1065, Sfântul Mormânt fusese închis și peste 300 de creștini exilați, în paranteză, conform punct Amare. punct Amare. Vasiliev, Închid paranteza, încheiat notă 2. Dar pe lângă interesele papalității și pe lângă starea de spirit creată în rândurile mulțimilor, au mai acționat devenind prin urmare și ele cauze ale expedițiilor cruciaților și interese profane pur practice în afara unor considerente, în paranteză subiective, dar reale, închid paranteza, de ordin religios-mistic. Regii și mari baroni feudali urmăreau ca, prin participarea la cruciade, să-și spărească posesiunile și să-și consolideze influența politică și militară. Micii feudali, cavalerii, forța militară principală a detașamentelor de cruciați, rămăseseră mulți dintre ei fără feude, din cauza sistemului de moștenire care prevedea ca un feud să treacă numai în stăpânirea fiului mai mare, ceilalți fiind excluși de la moștenire, ori în țările din Orientul Mijlociu, posibilitățile câștigării unor mari domenii păreau a fi nelimitate. Negustorii marilor orașe din Occident erau și ei interesați să-i elimine perivaliilor bizantini. Garanția le oferau expedițiile cruciaților pe care deci primii aveau interesul să-i ajute, punându-le la dispoziție bani, alimente și corăbii de transport. În sfârșit, pentru marea masă de țărani, a a pleca în cruciadă însemna a scăpa de sărăcie și de grelele obligații feudale, de foamea cauzată de iernile astre și de numeroși ani de secetă, însemna a scăpa de jafurile la care erau supuși în fiecare an, de războaiele dintre feudali, precum și de teribilele epidemii de care suferise în Franța în ultimii ani. Vezi, notă 3. Citesc notă 3. Într-adevăr, tocmai regiunile cele mai greu lovite de aceste calamități, Ile de France, se scrie Iluie, Liniuță, Due, Liniuță, fără Câie, Flandra, Languedoc, Provence, Renania, Lotaringia și Italia Meridională au fost cele care au furnizat grosul trupelor primei cruciade, în paranteză, conform jumare punct, Legof, se scrie Gouof, F, închid paranteza, încheiat note 3. În schimb, în îndepărtate, țări ale Orientului îi așteptau o viață liberă și îmbelșugată, așa cum o prezentau negustorii și pelerinii în relatările lor și cum o visau țăranii. Cei care porneau în cruciadă erau liberi să-și părăsească stăpânii, erau scutiți de dări și de plata cametei, datoriile le erau amânate, erau dezlegați de jurământul făcut creditorilor lor. Biserica le acorda dreptul de a fi judecați numai de forurile ecleziastice, nu de cele senioriale, le promitea protecția bunurilor și familiilor lor, iertarea păcatelor săvârșite, iar celor care vor muri în ghilumele Războiul Sfânt în ghilumele, fericirea raiului. Vezi notă 1. Citesc note 1. Predicând cruciada a doua, Bernard de Clervo, se scrie că lui -a -a x numea cruciada o penitență prin excelență, ghilimele o invenție minunată a lui Dumnezeu, închid ghilimele prin care, ghilimele, divinitatea admitea în serviciul ei asasini, siluitori, adulterini, sperjuri și alți delicvenții de orice fel. Și prin acest mijloc al plecării în cruciadă, ea le oferea o ocazie de salvare. Închid ghilimele, încheiat notă 1. Figură pagina 311. Reprezintă o poză, două fragmente de vitralii ale Bisericii Abației din Saint-Denis, reprezentând scene de luptă dintre cruciați și musulmani, secolul XII. Încheiat figură. Spiritul de cruciadă Itinerariile Călătoria de fapt, fenomenul Cruciadei nu era un fenomen nou, ci ghilimele rezultatul unui ansamblu de idei și de practici îndelung meditate în decursul secolelor precedente, încât ghilimele. Astfel era de pildă ghilimele locul din ce în ce mai important pe care îl lua Ierusalimul în spiritualitatea Occidentului medieval. Încă din primele secole ale creștinismului, numele Ierusalimului a fost încărcat cu diverse interpretări simbolice și alegorice. Închid ghilimele, vezi notă 2. Citesc nota 2. Atunci Ierusalimul ceresc, care reprezenta paradisul, Biserica Sfinților, cetatea păcii eterne, era opus Ierusalimului pământesc, a cărui devastare de către romani la 40 de ani de la moartea lui Hristos, a fost interpretată ca o pedeapsă dată locuitorilor săi care n-au crezut în Isus. Închit ghilimele, în paranteză, pymare punct amare punct Sigal, în pumare punct de lort. Le, croazad, se scrie lui e S, spațiu cărăoi să adăie sâ. Vâmic, punct Bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 2. Încât încă din secolul al IV-lea s-a manifestat dorința creștinilor din Occident de a vizita pentru a vedea cu ochii lor locurile în care a trăit și a pătinit Isus. Rentorși din lunga lor călătorie, pelerinii aduceau cu ei, începând chiar din secolul V, numeroase și felurite relicve, a cărora venerație, nu făcea decât să sporească și mai multă dorința miilor de credincioși de a vizita locurile sfinte. După anul 980, valurile de pelerini s-au succedat într-una din ce în ce mai numeroase, unele luând forma unor adevărate expediții organizate, cum a fost pelerinajul din 1025-1026, care a reunit nobili și ecleziastici din vestul Franței și din regiunile renane. Altele, îndată după 1054, erau expediții formate din mii de pelerini, mulți din ei înarmați și trebuind uneori să poarte adevărate lupte contra musulmanilor, cum a fost cazul expediției din 1054, însumând peste 3.000 de pelerini, comandați de episcopul de Cambrai. Îndeosebi pelerinajul colectiv, numărând între 7.000 și 12.000 de persoane, după mărturiile contemporane, întreprins în 1064-1065, organizat și condus de un grup de episcopi germani în frunte cu episcopul Gunther din Bamberg. În această atmosferă de venerație, din ce în ce mai intensă a locurilor sfinte, firește că profunda pietate a creștinilor devenea tot mai revoltată de pângărirea pe care o reprezenta stăpânirea acelor locuri de către păgânii musulmani. Ori această stare de pângărire a Sfântului Mormânt însemna în ochii credincioșilor o pedapsă a cerului, abătută asupra creștinilor pentru păcatele lor. Iar, ghilimele, spiritul de cruciadă, într-adevăr, decurgea în mare parte din dorința de penitență și de ispășire a păcatelor. Prin aceasta, cruciada se situează în prelungirea directă a pelerinajului. A pornit pe un drum lung și greu către o țară îndepărtată și dușmănoasă, a suferit de foame și de sete, a înfrunta o mulțime de primejdii în numele lui Hristos. Aceasta era soarta pelerinului medieval, dar și a cruciatului. Închid ghilimele, remarcă istoricul p mare Amare. Sigal. A suferit și a lupta pentru Hristos, ghilimele, valoarea purificatoare atribuită cruciadei, explică faptul că ea a putut fi considerată ca o formă de penitență și chiar ca un echivalent al procesului penitențial ca un substitut al penitenței, închid ghilimele. Pe de altă parte, expedițiile cruciaților, ghilimele, au fost întreprinse într-un adevărat spirit de război sfânt, pentru a apăra creștinătatea împotriva musulmanilor iar crociații care cădeau în luptă erau încredințați asemenea martirilor creștini că vor ajunge în rai. Creștinătatea occidentală, în ceea ce privește concepțiile sale, părea a fi mai aproape de islam decât creștinătatea bizantină, care respingea principiul însuși al războiului sfânt și refuza să acorde soldaților căzuți în luptă coroana de martir. Închid chilemele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Pumare râmic punct mișo, se scrie m i -c -h e a u în r-mare punct de lort. Omic, punct, i t punct, Încheiat notă 1. Plecarea în Cruciadă era de obicei fixată pentru jumătatea lunii august, după strângerea recoltei și asigurarea proviziilor necesare pentru lungul drum spre Țara Sfântă. Cruciații porneau însoțiți de femeile lor și de copii. Gilimele, nimic nu este mai înduioșător decât acești vieți oameni care și-au potcovit boii precum caii și i-au înjugat la o căruță cu două roți pe care au încărcat sărăcăcioasele lor bagaje și copiii cei mai mici. Închid ghilimele, scrie cronicarul timpului Ghibert, se scrie Guii Băierătă, de Nogent, se scrie nu o g ca să-și mai facă curaj în timpul drumului, oamenii cântau cântece religioase. De fiecare dată, când vedeau un castel sau un oraș, oamenii întrebau dacă au ajuns la Ierusalim. Gloata de cruciați, de obicei încadrați de câțiva preoți și cavaleri, erau înarmați doar cu topoare, lopeți și țepușe. Nu arare ori printre cruciați se formau bande de jefuitori, dar conducătorii încercau să introducă o oarecare ordine. Împăratul Frederic Barbarosa, conducătorul Cruciadei A3 a III-a, în paranteză 1187, închid paranteza, interzice în și blestemele, precum și jocurile de noroc, interzice în rândurile cavalerilor veșmintele somptuoase, blânurile și bijuteriile, precum și prezența femeilor, cu excepția spălătoreselor și a femeilor bătrâne. Luptătorii nu erau înrolați decât dacă își procurau singuri armele și își asigurau hrana pe timp de un an. Pe uscat, itinerariul clasic al cruciaților trecea din Occident, de-a lungul Rinului și Adunării, traversa câmpia panonică, apoi regiunea balcanică, trecând prin Belgrad, Sofia, Adrianopol, până la țărmul Bosforului, apoi din Constantinopol, treceau în Asia Mică, până ajungeau la Ierusalim. Dar erau posibile și alte itinerarii. Chiar începând cu prima cruciadă, cavalerii din sudul Franței traversau Alpii, nordul Italiei, iar din Dalmația, trecând prin Durazzo, se scrie de ur az o și cu asta Albaniei se îndreptau spre Constantinopol. O altă rută terestră urmată de cruciații anglo-normanți, chiar de la sfârșitul secolului al XI-lea, traversa Franța, Alpii, străbătea Italia până la Bari și Brindisi, de unde cruciații se îmbarcau și ajungeau la Durazzo și Ocrida. Se scrie o -D a. Traseul era lung. Drumul până la Constantinopol dura cel puțin patru luni și jumătate. În paranteză, dar trupelor lui Frederic Barbarossa le-au trebuit zece luni pentru a ajunge de la Regensburg până la strâmtoarea Dardanelelor. Închid paranteza. Durata atât de prelungită a călătoriei se explica prin mijloacele de transport precare, în paranteză cu excepția celor ale marilor seniori, închid paranteza, prin drumurile foarte prost întreținute prin dificultățile traversării munților și a văilor mlăștinoase, prin lipsa ori prin raritatea podurilor. Bandele înarmate de cruciați jefuiau țările pe care le străbăteau încât erau necesare lungi tratative pentru a li se permite cruciaților să traverseze chiar și teritoriile creștine bizantine. În paranteză, Cruciada a iv s-a transformat de-a dreptul într-un război contra Bizanțului, închid paranteza. Din toate aceste motive, itinerariile maritime erau net preferabile celor terestre. De aceea, încă în anul 1099, orașul Pisa echipează 120 de corăbii pentru a participa la prima cruciadă sub ordinele episcopului său. În anul următor, venețienii trimit o flotă de 10 corăbii cu cruciați, iar în 1122, o altă flotă de numai puțin de 300 de nave sub comanda dogelui. Dar nu numai corăbiile italiene parcurgeau acest itinerar. În 1190, de pildă, o escadră engleză, pornită din porturile mării Mânecii, îl îmbarcă pe Messina, se scrie M -S -S -I N A pe Richard, inimă de leu, și cruciații săi ajungând în luna iunie a anului următor, la tir, se scrie T.Y.R., după ce, în trecere, cucerise Ciprul de la Bizantin. Durata traversării era incertă, 20 de zile de la Marsilia la Alexandria, 40 de zile de la Marsilia la Acra, 33 de zile între Marsilia și Cipru. Pe aceste nave, cruciații călătoreau într-o înghesuială de neînchipuit. Ghilimele, uneori numărul lor trecea de o mie pe o singură corabie, care de obicei avea două punți măsura cam 30 de metri, lungime cam 12 metri, lățime, iar înălțimea de aproximativ 5 metri. În supra structurile navei numite ghilimele-castele, închid ghilimele care se aflau la pupa și la prova navei, erau plasați călătorii de rangul cel mai înalt. Ceilalți erau instalați într-un spațiu extrem de răstrâns și din ce în ce mai necomfortabil pe măsură ce cobora spre fundul navei unde oamenii se amestecau cu animalele. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele, pe anumite corăbii erau încărcați în special caii care erau suspendați cu ajutorul unor chinși trecute pe sub pietul și burta cailor pentru a-i feri să cadă în timpul mișcărilor puternice ale navei. Închid ghilimele, în paranteză, e mare m punct, dufarc, se scrie d u f a u r q În r mare punct, de lort, le croasad, se scrie l-e-s, spațiu, c-r-o-i-s-a-d-e-s. V mic d mic punct, bibliografia, închid paranteza, încheiat note 1. Numai persoanele de rang înalt aveau dreptul la o masă adevărată, ceilalți erau hrăniți prost, tot timpul cu același fel de mâncare. Cruciații trebuiau să ducă lupte și pe mare când corabia lor era atacată de pirați, alte ori pe uscat luau parte la bătălii pentru cucerirea vreunui port musulman. La toate aceste mizerii se mai puteau adăuga și bolile teribile, care nu îi cruțau nici pe conducătorii cruciadelor. Ludovic a murit de ciumă sub zidurile Tunisului. Iar Boduin, al patrulea, regele Ierusalimului, a murit de lepră după o lungă și grea agonie la vârsta de numai 24 de ani. Figură, pagina 315, reprezintă o poză. Un cavaler cruciat din secolul 13, miniatură de epocă. Încheiat figură. Așa numita ghilimele cruciadă a săracilor, închid ghilimele. În 1074, când turcii selți-jucizi au invadat Imperiul Bizantin și Siria, masacrând populația, distrugând sau profanând bisericile și luând în sclavie mii de creștini, papa Grigorie al VII-lea și-a exprimat intenția de a organiza o expediție pentru eliberarea Ierusalimului, făcând apel la principii creștini. 10 ani mai târziu, Papa Urban al II-lea a lansat la conciliul din Clermont, în paranteză 7 noiembrie 1095, închid paranteza, apelul ca episcopii și abații să predice cruciada și ghilimele să-i convingă pe toți oricărei clase sociale aparțineau, cavaleri sau pedestrași, bogați sau săraci, închid ghilimele, să pornească să elibereze țara sfântă, ghilimele, aici ei erau necăjiți și săraci, acolo ei vor fi fericiți și bogați, închid ghilimele. Urban al doilea a continuat să predice cruciada în mai multe orașe din Franța, totodată a numit ca șef, în paranteză, nu militar, ci spiritual, închid paranteza, al expediției pe episcopul Ademar, se scrie a -D -H e cu accent grav m a -R de Monteil. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Prin aceasta, Urban al doilea, înțelegea să rezerve papalității conducerea cruciadelor și, ca atare, teritoriile care urmau să fie cucerite să intre în patrimoniul său. Încheiat notă 1. Predicile în favoarea Cruciadei au găsit un ecou imens în masele largi populare, împinse la disperare de mizerie sau fanatizate de predicile, de promisiunile și de perspectivele unei vieți mult visate. Nerăbdători fără să aștepte termenul fixat pentru plecarea peste șase luni a cavalerilor mii de țărani din Nordul și Sudul Franței și din Germania apuseană, mulți din ei însoțiți de femei, copii și bătrâni, în care cu boi sau pe jos, Neînarmați, cu provizii insuficiente și fără bani, au pornit ghilimele spre Ierusalim, încât ghilimele. În rândurile acestei mulțimi dezorganizate și nedisciplinate se aflau și mulți orășeni săraci, călugări fugiți din mănăstiri, pelerini, aventurieri, vagabonzi, tâlhari, criminali și câțiva cavaleri briganți. O prima gloată de 15.000 de oameni condusă de Petru Eremitul, un călugăr din Amiens, a traversat Germania, Ungaria, intrând pe teritoriul bizantin în Serbia, în paranteză unde au jefuit Belgradul, închid paranteza, Bulgaria și au ajuns pe malul Bosforului. Mulțimea aceasta, eterogenă, anarchică și înfometată, jefuia nu odată orașele și satele prin care trecea, chiar și după ce guvernatorul bizantin i-a asigurat hrana. Drumul a durat trei luni de foame, de boli și înciocnirile cu populația și cu armata, mii de oameni au pierit pe drum. Un alt grup pornit din nordul Franței sub conducerea altui predicator, Gutierrez Sans Avoir, se scrie g a u t h i -e r liniuță S-A-N-S liniuță a v -o i r În paranteză, un nobil sărac se pare închid paranteza urmând același itinerar s-a întâlnit cu Petru Eremitul lângă Constantinopol, unde, la fel ca primul grup a continuat să jefuiască suburbiile orașului. După ce i-a sfătuit să aștepte sosirea cruciaților cavaleri și în fața refuzului lor și a dezordinilor continui, împăratul Alexios Comnem i-a transportat pe celălalt mal al Bosforului. Aici 25.000 de pelerini cruciați, în paranteză, între care nici 500 de cavaleri, închid paranteza, au pornit să ia cu asalt Nicea, fiind însă masacrați de turci. Cei 3.000 de supraviețuitori au fost salvați de flota bizantină și aduși la Constantinopol. Mulțimi asemănătoare ca indisciplină și compoziție au pornit concomitent cu primele din regiunile Germaniei, gloata de 12.000 de oameni condusă de... Folkmar, se scrie V-O-L-K-M-A-R, ajungând la Praga, a masacrat populația evreiască a orașului, fiind la rândul ei exterminată în Ungaria de locuitorii pe care încercau să-i jefuiască. O altă bandă de 15.000 de oameni, sub conducerea lui Gottschalk, se scrie g o t t s c h a l k -a, coborând și jefuind în Ungaria, a fost de asemenea masacrată de trupele regelui. În fine, banda condusă de cavalerul Brigand, Emich, se scrie m i, -i c -h, Von, se scrie v o -n, se scrie l i i s -g -i -n, și au inaugurat ghilimele Cruciada, închid ghilimele, prădând și ucigând în masă populația evreiască din orașele renane, în paranteză Mainz, Köln, Treier, Spire, Worms, închid paranteză pentru ca pe teritoriul Ungariei să fie exterminată și banda lui Emich. Aceste mișcări anarhice, de mase populare, dezorganizate, impropriu numite uneori mele, cruciada săracilor în mele, născute sub influența unei primejdioase agitații demagogice, religioase care prin acțiuni reprobabile au compromis însă și ideea de cruciadă și care au terminat într-un mod atât de lamentabil, nu au nimic comun cu expedițiile feudalilor care au urmat, bine organizate și metodic conduse, dar mase eterogene de necombatant formate din pelerini, săraci, țărani, mici negustori, clerici și călugări, au însoțit în continuare trupele cruciaților, creându-le dificultăți și probleme, fiindu-le totuși de ajutor chiar și în anumite operații militare. Mai ales însă, aceste mase populare impulsionau sau chiar îi sileau pe cavaleri să-și urmărească obiectivul stabilit, când feudalii își iroseau timpul și forțele în ambiții, rivalități și interese personale. Prima cruciadă Răspunzând la apelul papei urban al doilea, s-au format patru armate feudale bine organizate și echipate, conduse de conți și duci de mare prestigiu. În paranteză, niciuna nu avea în frunte un rege, căci la data când papa predicase Cruciada, atât împăratul Germaniei, Heinrich al IV-lea, cât și Filip I al Franței și Wilhelm al II al Angliei erau excomunicați de biserică, închid paranteza. Armata lotaringiană, se scrie l o t h a r i n g i a n -ă, recrutată în Lorena, Brabant și regiunea Renană, era condusă de ducele Godfrey, de Boulon, în paranteză, însoțit de fratele său, Boduin de Bulugne. În paranteză, viitorul cel din tâi rege al Ierusalimului. Închid paranteza. A doua sub conducerea ducelui Normandiei, Robert... Curte Hoise se scrie cu O U R -T E H -E, -U -S e în paranteză, fiul lui Wilhelm cuceritorul, închid paranteza, suma contingente din nordul Franței, A treia formată din cavaleri provensali care mai luptaseră și în Spania contra musulmanilor, era condusă de Raymond de Saint Giles, se scrie G -E S, conte de Toulouse iar a patra armată o formau cavaleri normanți din sudul Italiei, în paranteză care invadaseră deja de două ori Imperiul Bizantin. Închid paranteza în fruntea cărora se afla contele Buhemond de Taranto, fiul faimosului Robert Guisgard, având alături pe nepotul său Tancred. Toate aceste armate, pornind în toamna anului 1096, s-au întâlnit în primăvara 1097 la Constantinopol, după ce urmaseră itinerarii deosebite. În paranteză, normanzilor le-au oferit Genova și Pisa navele pentru traversarea Adriaticei. Închid paranteza și după ce armatele lui St. giles și cea lui Godfrey au avut ciocniri cu armata bizantină. Împăratul Alexios Comnen, care, neavând încredere în baronii occidentali, se temea de un atac al acestora contra orașului. Înțelegea să-i trateze ca pe mercenari, fără a fi dispus să le dea ajutor militar decât daruri, titluri, alimente și soldă trupei, și cerându-le, în schimb, jurământul de fidelitate cu venit unui suzeran. Cruciații urmau să-i cedeze toate ținuturile, orașele și cetățile pe care le vor cuceri de la turci, și să le dețină doar sub forma de feude imperiale, întrucât aparținuseră înainte Imperiului. În paranteză cu alte cuvinte, întreaga Anatolia, Siria de nord, orașele Edesa, se scrie e s, -S a Antiohia, probabil și Tripoli și Ierusalim, închid paranteza. Conducătorii cruciați, cu excepția contelui de Toulouse și al lui Tancred, au depus jurământul vasalic și au fost transportați de flota bizantină în Asia Mică. Primul oraș asediat și cucerit, Niceea, a fost predat în mod leal armatei bizantine de către cruciați. Traversând spre sud, Anatolia parcurgând 800 km, înaintând în condiții foarte grele prin stepă, deșert, ținuturi devastate de incendii și cu fântânile otrăvite de turcii în retragere, suferind de foame sete, căldură, toridă, pierzând cei mai mulți cai și cavalerii continuând marșul pe jos, cruciații au cucerit bazele militare fortificate de turci în ținuturile munților Taurus, continuând drumul spre Antiohia. Un prim conflict cu bizantinii s-a evit când Boduin de Bolugne, devind de la direcția stabilită, a cucerit Edesa, creând aici un stat propriu, independent, un comitat care a durat o jumătate de secol, în paranteză 1098-1144, închid paranteza.